«Навіщо?» «Може, її взагалі не існувало, моєї Каті?» «Химерна вигадка?» «І все!» Та ледве я думав про це, як переді мною поставало її обличчя. Тепер воно пригадувалось вродливим. Іноді виникало бажання навідатись до Лариси. «Навіщо?» Так само питав я себе наступної хвилини. «З Еурієм ми майже друзі. Я йому не заважаю, я лише неодухотворений предмет механізму – який він створив. Механізм діє добре, фірма працює. Я пишу звіти про її добру роботу, про мою міфічну допомогу йому. Хтось вигадав посаду інженера-куратора. Я виправдовую цю вигадку. Я міг би повстати, але що це дасть? Швидше всього, скоротили б мене. І де той поштовх, який спонукав би мене до цього? Самоцільне обурення нічого не варте, кажу я собі. Іноді, повертаючись додому, коли на душі особливо кепско, я роздивляюся мою давню таємницю – аркуш білого ватману. Моє перше, моє найталановитіше креслення. Я дивлюся на ламані вже досить затерті лінії і дивуюся, що то я міг це вигадати. Часом думаю, що це хвороба. Дивна річ, але колись дивлюся на цей білий, правильніше вже сірий аркуш, то відчуваю трохи бентежне та лагідне занепокоєння. Я вже не боюся цього аркуша, не уникаю його, а навпаки прагну. Я щось шукаю на цьому аркуші, свідкові мого тріумфу і моєї ганьби, але не можу збагнути. Що? Якщо це хвороба, то для мене вона приємна, вона нікому не заважає, отже не шкідлива. Іноді мені здається, що вона чимось виправдовує моє теперішнє існування. Утім, так існують багато, їх надаремно закликати до чогось іншого. Заклики проходять крізь них, наче вода крізь сито. І все ж енергія акумулюється, хай словесна, але так і енергія. Після роботи ми йдемо з колегами по роботі пити каву. П'ємо каву і балакаємо. Мої нові колеги до біса інтелектуальні, особливо Віталик. Поруст, кавка, джойс... Роб є, Бютор, Його Боги. Останніх, як і просто, читав в оригіналі. Віталик познайомив мене з Іриною. Віталик, Люба, моя колега, теж інженер-куратор. Стара діва, теж інтелектуалка. Ірина, Віталиків друг Борис. Тепер наша постійна компанія. Потім ми йдемо вулицею. Знову і знову балакаємо. Хармс, Платонов, Оруел, Павич, Памук. Під час тих балачок я відкриваю, що ні в чому не поступаюся моїм новим друзям. Честь і слава Віталикови. Високому, ходому, як кощі безсмертний. Чахлик невмерущий, хлопцю в окулярах із сильними лінзами. Зір мінус п'ять чи шість. Вічно заглибленому вчитання. Я тепер не самотній. Коли мені потрібно, приходжу до Ірини. Ми п'ємо каву, балакаємо. Я обнімаю її. Ірина дуже вміє пестити. Магда так ніколи не вміла. Усе відбувається дуже просто. Я забув казю. Я бачив її лише раз у житті. Може, я просто її вигадав. Яка нудна річ життя, розумію я. Мене виселили з малосімейки. Я не став опиратися, судитися. Георгій вибрав іншу малосімейку. Якось я запитав, як здоров'я Лариси. Добре, відповів Георгій. От і все. Якось я привів Ірину до себе. Я показав їй білий аркуш ватману. «То й що?» – сказала вона. Я посміхнувся. Усмішка була жалюгідна. Я це відчував. «Що з тобою?» – спитала Ірина. У неї добрі, темно-сірі очі. Вона дуже жіночна. Була одружена, розлучилася. Старша від мене на чотири роки. Квартира забита книгами. Якось я прийшов, вона відчинила двері. «Вибач, я не сама», – сказала. «Хто там, Ірочко?» – почулася за дверима. Сусідка питає, котра година, – відповіла вона і зачинила двері. «Ось і все», – подумав я, але помилився. Наступного дня ми знову в чотирьох пили каву. Ірина посміхалася, весело балакала. Коли ми вийшли з кав'ярні, Віталик з Борисом пішли вперед. Я пригадав, що тоді теж ішов дощ, але дрібний, в'їдливий. Я б поруч з Іриною. Ні, споха треба спинити. Краще подумати про Ірину іншу. Інша Ірина? Їх дві? Та, що сидить, веде інтелектуальні балачки. Та, що знає до стобіса художників, що може годину балакати про особливості світобачення кожного з них. Що знає на пам'ять цілі сторінки із складних романів. що відьма, дуже вправна у коханні, насолодившись якою, знову починаєш прагнути її, яка тобі більше до довподоби? Автобус зупиняється. Виходять дві жінки, хряпають дверцята. Знову рук, мигодіння дерев. Лише тепер мені в дорозі заболіло все, пов'язане з Іриною. Природні почуття ревнощів. Тварюка, лаю я себе. Міг би лаяти Ірину. Міг би лаяти цілий світ. Ось він, за вікнами автобуса. А я? Ми йдемо з Іриною. Мрячить дрібний дощ, а вона каже про вчорашній вечір. Приїжджав добрий знайомий, з яким пов'язана романтична історія. У них вчора був начеб до рахунок за минуле. То чому б тобі, белькочу я і вмовкаю, її відчужене обличчя переді мною. Напіввідчинені двері. Хто там, Ірочко? Сусідка, питає, котра година. Чому б тобі було не запросити мене, ледве не бовкнув я? Ми б сиділи розмовляли. Я б, напевне, дізнався, для себе щось нове. Краще подумати про Любу. Вона невродлива, але й неповторна. «Ця твоя», – каже вона зі злістю про Ірину, – каже до Віталика. Невимовлене слово «лярва», просто господи, повійниця. Віталик і мене познайомив з Іриною. «Тобі треба познайомитись з однією жінкою», – зауважив він якось. Усе ж, Люба йде з нами пити каву. Коли ми п'ємо, вона завжди мовчить. Дивиться кудись повз наші голови. Ця твоя... Віталик тепер зеркалася.